Nagy úr! István egy frissítőre küldött Tóbiáshoz. Egy kezelés közepéről hajtott el. Habár jókedvűen tette, mosolyával nem tévesztett meg, nem bírta nézni a savanyú képemet, és a vendégek előtt röstelte, ha nem a lehető legszínvonalasabb szolgáltatás nyújtja. Azon a napon már kétszer tévesztettem el, amit kért, és utoljára a földre ejtettem egy piócát is. Talán összetört szívvel dolgozni sem lehet. Hiába akartam én, és nagyon hálás is voltam a feladatokért, a gondolataim mégis máshol jártak. Nem szakadtak el oroszi Mihálytól. Nem láttam, de szenvedtem, mint egy kivert kutya. Alig ismertem magamra. Üresen, kifosztva tengődtem. Nem tudom mit, de valamit elvitt belőlem. Nem csak a múltamat veszítettem el. A szakítás a jövőmet is összetörte. Nem érdekelt nélküle a holnap, annyira kiábrándított az életből a jelen. Talán az volt a baj, hogy túl boldoggá tett. Olyan magasságokba repített, ahonnan csak lefelé vezethet az út. Nélküle a hétköznapi valóság is pokolnak tetszett. Fájt, hogy vissza kell köszönnöm, amikor üdvözölnek, kint éreztem, ha társalognom kellett. A puszta létezés is nehezemre esett. A nemesi fjú végül választott magának egy kis kisasszonyt. A cselédlány meg sír utána. Ebben a történetben nem volt semmi különös. Sőt, éppen nyári kisasszonyjal állt helyre a világ megszokott rendje. Tóbiásnál nem állt sor, várakoznom sem kellett a szörpömre. Szerencsére ismerősökkel sem találkoztam. Az italomért nyúltam, hozzáértem a pultra véletlenül kilocsantott borhoz, a kötényembe törölgettem ragadós kezemet, amikor Golda, a kocsmáros felesége közelebb hajolt nyári kisasszony durcás arccal szállt hintóba. Az édesanyja is feldukta az orrát. Még lára asszonytól sem köszöntek el, azt hallottam. Porzott utánuk az út, úgy elviharzottak. Lopva körülnézett, de nem hallottak minket más vendégek, így folytatta. Megsértődtek. Bólogatott kárőrvendő arccal. Nem sikerült eladni a lányt. Megszédültem, a poharamat a pultra tettem. Nem kellett az úrfinak, pedig szép leány. Nem bírtam kinyögni egy szót sem, két kézzel megkapaszkodtam a pultban. A családfő is sértésnek vette. Az utolsó italát is minálunk nálunk itta meg, nem az oroszi Biccentett az étterem felé. Miért nem? Jött meg a hangom végre, de Tóbiás megelégelte a dolgot és közbelépett. Csit Golda, ne fújjad, nem égeti a szád! És mérgesen hátraszalajtotta a feleségét. Az asszony ugyan szót fogadott, de eszeágában sem volt lehorgasztott fejjel távozni. Hosszan az ura szemébe nézett, úgy indult el a hátsó ajtó felé. Anna, én mindenki meséjét meghallgatom, ez a dolgom, de nem beszélek, különben be is csukhatok. Bólintottam, és elengedtem végre a pultot. Csak a bolondnak vagy a szerelmesnek nem kell az a leány, meg is sajnáltam szegénykit, úgy siratta az urfit. Erre felkaptam a fejemet ismét. – Én nem vagyok plegykás ember! – jelentette ki Tóbiás a szemembe nézve. – Ha az idevetődőket a számra venném, akkor nem lennének vendégeim. De igaz, amit Golda mesélt. Mindenki látta, hogy a nyári család nagy dérrel-durral kivonul az oroszi étteremből. Nem titok, a kis apját a méregette meg. – Mi nem kellett neki? – Tóbiás meglepődött az egyenes kérdésen. Nagy levegőt vett, mielőtt válaszolt volna. Azt én nem tudhatom, de azt tudom, a szerelem nagyúr, nagyobb egy oroszinális. Egy pillantást küldtem az étterem felé, majd lehajtottam az italomat. A nap végére Zsuzsi fülébe is eljutott a plegyka. Ne légy olyan búsfejű, Anna! Mihálynak nem volt Gusztusa hozzá, ennek örülnöd kellene. Nem akartam beszélgetni, így bólintottam. Nézz a szemembe! Ez jó hír, hallod? Hallom. Ezután legalább fél óráig csendben dolgoztunk egymás mellett, mire újra kérdezett. Ígért valamit, Anna? Ígért bármit is? Ha ígért, megtartja. Oroszi Mihály bizonyosan megtartja. Nem ígért.